Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ani nasta'in ala umuriddunya waddin Wassalatu wassalamu على الببع وعز رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا wanfa'na wanfa' bina ma 'allamtana wazidna 'ilman naafi'an ya rabbal 'alamin dugu wa islam dugu wa sunna wa ma'nao haya na wa hu nao mji nawaahidi pia nausia nafsi yangu kumogopa Allah tabarak wa taala tunayo haki ya kumshukuru Allah tabarak wa taala kwa hii fursa adhimah fursa kubwa ya kukutana na ndugu zetu ana sunna ndugu zetu ndani ya nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabarak wa taala lengo kubwa kupeana mirathi yamkilo wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nakuambizana maneno yanahusu dunia yetu na kukumbushana yale ambayo huenda tumeghafilika na tumeyasahau na kuzinduana yale ambayo huenda tumeghafilika kwae sisi ni ndugu zenu tumewatembelea na tumefanya ziara mahabbatan lillah kwa sababu ya kuwapenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala miongoni mwa alama za mapenzi na watu kupendana ni kutembeleana jambo la kutembeleana limekuwa ni zito watu watembeleani isipokuwa kwa maslahi na mambo kadhaa kwa hiyo watu wakitembeleana kwa ajili ya Allah kwa ya kukumbushana na kunasiyana hii ni alama ya khiri <coughs> ni yani alama ya mapenzi baina yao tumefika na sisi tunaona Allah ametukirimu kwa kukutana na nini. lakini pia na nini Allah amewakirimu kwa kuwajalia wageni ndugu zenu sisi kubwa tunalo literalia kwenu nini mtokeemo kwa kutusikiliza na kutuelewa haya ambayo tutayasema msafara wetu umefika hapa baada kubaila salati dhuhur tuamshukuru Allah viongozi wametukaribisha Allah wahifadhi na wa katika haki waendelee kuasimamia majukumu ya dini ya Allah Tabarak wa Taala kwa kutaraji bila wa Allah Tabarak wa Taala na Allah awape subra na uvumilivu kazi hii sio ndogo ni kazi kubwa ni wa Islam nimependekezwa nizungumze kwanza mimi na sababu ndugu yangu pia akachoka ila insha Allah huko mbele yatawaslimia na ya, ngalau kwa dakika chache mimi na mama mwili napenda tu kwa pamoja jambo la kwanza tutaangalia manzilatu sunna inda sahaba wa tabi'in wa man ba'dahu nafasi ya sunna kwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na mtabi'in wafuasi wao na wale waliokuja baada yao nafasi ya sunna kwa maswahaba sunna kuwa na nafasi gani kwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na msahaba walioibeba sunna na waliipa nafasi gani masahaba sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam alafu tutajipima sisi tunaodai tuko kwenye sunna je tunapita mapito yao je sunna inaheshima katika maisha yetu kama ilivyokuwa na heshima katika maisha ya masahaba jeu tumeibeba sunna kama walivyobeba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyobeba matabi'in kama walivyobeba maimamu wakubwa katika ulimwangu katika dini yetu ilo ndioambo la kwanza jambo lingine juhud juhud as-sahaba watabi'in wa man ba'dahum fi hifdh as-sunnah juhud ya masahaba na tabi'in na wal waliku ba'da yao katika kuhifadhi sunnah na Sunna sunnah Sunna sunnah imekufikia kuna watu walifanya makubwa kwa ajili ya kuilinda sunna. Walifanya mengi kwa kwenyu ya kuilinda sunna. Kuna watu walifilisika. Kuna watu walipoteza umri. Kuna watu walitengwa. Kuna watu waliwakosa wazazi wao. Kuna watu waliwakosa watoto wao. Kuna watu walikosa ndugu zao. Kuna watu waliopoteza marafiki kwa sababu ya sunna hii ambayo leo Waislamu wengi wanaweza wakaiacha kwa thamani ndogo tu ya dunia. Mtu akaidiwa choo akaitupilia mbali sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu wa akaidiwa mali mtani akaitupilia mbali sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa salla. Mtu akaidiwa mke akaiacha haya mabaya nimeonelea tu yazungumze kwa pamoja najua wengine mnayajua mnayefahamu mnayasikia lakini kila mmoja anazungumza kwa ufasaa wake na kila mmoja anazungumza kwa tawfiki ya Allah wenda hili likabadilisha namna mmoja au nyingine katika maisha yako ya sunna Wallahi, wallahi wa billahi wa ta Allah watu wanaodai kufuata sunna wanasikitisha kwa maisha tunayonayo wale walikuwa na dai sunna mwaka 2005 ukiwatazama sasa hivi 2025 tofauti kabisa badala ya watu kupiga hatua kwenda mbele katika sunna watu wanapiga hatua naarudi nyuma waislamu hawaeleweki walioshika sunna wasio shika sunna matatizo ni mengi kwa watu wanaonasibishwa na sunna ni wapi tumekosea na ni wapi tumekwama haya yamenisukuma tukumbushane angalau maisha ya masahaba namna walivyobeba wa sunna na walivyoidhamini wa na walivyochukulia wa na ndiyo maana walipoteza mengi ya thamani kwa ajili ya kuimzuru sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ayuha nnas talaqa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnatu ala annaha sharia ndugu waislam masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam sunna wakitamua kwa sunna sharia ya Allah ndipo walipoipokea walipokea sunna wakitambua kuwa sunna ni sheria ya Allah Tabarak wa Taala fakanu la yaruna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam masahabu walikuwa hawamuoni mtume sallallahu alayhi wasallam يعمل عملا akifanya amali yoyote illa tabahu isipokuwa walimfuata kwa sababu wanajua kila anachokifanya mtume sallallahu alayhi wasallam linao sheria ya uislamu huu na ndio dini kwa hiyo wale kuo wakimtazama mtume sallallahu alayhi wasallam mtume alikuwa kifanya jambo lolote wanadiharakia wanalifanya bila kujua ni faradhi wala bila kujua ni sunna maadamu sisi waislamu Ye ukambiwa hii ni sunna. Unaanza kuuliza, "Naam, sunna." Lakini ukiifanya unapata thawabu. Ukiacha hupati dhambi. Haya mabovu ni maneno na ni kichaka cha kujificha na watu kuiacha sunna ya <tihana> Mtume <kunu> sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Wala walayasma'una min qawlan au amra illam tafaluhu. Masahaba walikuwa hawasikii kauli yoyote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wasikia jambo lolote afi yoyote isipokuwa alikuwa kinifuata hao na maswahaba ndio waliobebaa sunna walikuwa kisikia jambo lolote kwa sallallahu alaihi wasallam na na wanaharakiya al ta'ala hadithi kutoka ابن عمر رضي الله عنهما انساب هو صحابه ان رسول الله كما الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب اتخذ خاتما من ذهب متى صلى الله عليه وسلم علي اليشبوع ذهب اليشبوع بيته يا ذهب waj'ala qassahu mimma yalikaffahu wa naqash fihi muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam alibaa pete ya dhahabu akachora juu yake muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam alibaa yale pete fatakhadha an-nas watu masahaba walipoona mtume kafa pete ya نا واو وكوعاي حركه بلا كجالي ولا كوليزا وكذاع بيته كما يا محمد صلى الله عليه وسلم فلما راهوا المتومى لقاونا قال يتخذوها ومهذاو كته يا غاوب رما بي المتومى كافوا وقال kisha akasema la albasu ah abada sitoivaa pete hii milele kwa sababu ni dhahabu thumma khataman min fidda ntume pete ya fedha fatakadha naasu khawatiima watu wakatupa ile na wao wakachukua ya kama kiharakia chotote anachokifanya mtume walikuwa wanawaharakia bila kujua eh ee, hii ni sunna wala baradi wala kujua ni mubah wa moja kwa moja mtume amefanya wanadai kufanya kwa sababu alibeba sunna kama sheria ya Allah tabarak wa taala walikumbua nafasi ya sunna ayuha nas ayuha islam ayuha sunna tujipime sisi na hawa nabna alifaye ba sunna leo huyu na, na sunna anasomewa aya na hadithi zaidi ya mbili bado nimwishi bado hamabadiliki alafu nadhani uislamu itaenda na sunna itasimama kwa watu wa namna hii kila mmoja ana nafasi ya kujitathmini kwamba ni wapi ameteleza uenda sunna ipati nguvu kupitia mlango wako wewe ni uislamu alipokea ni imamu Abu Daud kutoka kwa sahaba mtukufu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Anasema Bainama baynama rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli bi ashabi wa katimtu sallallahu alayhi wasallam ana wa salisha na sahaba wake idkhala an alayhi funda kavwa fi yatum yake na hili dalili ya kwamba mutuma radiyallahu alayhi kulikuwa na swali na viaat hamna shida kuswali na viatu ni wapo viatu gapo amina najis sisi chapu unaweza ukaswali nalo kwa hiyo wakati mtume صلى الله عليه وسلم na msahaba akavua viatu yake fawadaa ma'i yasani akaduweka kushotoni kwake falma ra alqawm thalika alqaw ni alahu msahaba walipoona mtume ndani ya wao atachaka kuoji wao wakavua viatu jao hapo hapo kwa sababu wanajua sheri sunna ni sheria sunna ni matendo ya Mtume صلى الله عليه وسلم ni maneme ya Mtume صلى الله عليه وسلم ni tabia za Mtume صلى الله عليه وسلم sunna ni njia ya Mtume صلى الله عليه وسلم linapokuwa mtume alifanya fanya nikimpa baada ya nilifanya acha sunna ilikuwa ni nafasi kubwa kwa maswahaba kwa hiyo wakavua viatu vyao falma Antuma altalma qada salatuhum, nituma alipomaliza swala yake akawaamrisha ma hamalakum ala ilqaa ni'alikum, nini kimewapelekea nini? Mkavua viatu vyenu, kwa nini mmevua viatu? Wakasema ma ayna ka alqaytana alayka fa ni'alana Tumekuona wewe umevua viatu na sisi tukabua. Hao kama masohama, walitambua nafasi ya sunna. Walitambua sunna ni nini? Sunna ndio Uislamu na Uislamu ndio sunna. Hakuna sunna hakuna Uislamu bila sunna. Huwezi kuwa Muislamu bila kuwa mwana sunna. Ukubali au ukataa kwa sababu sunna ni uislamu sahihi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa anafuata islamu gani <laughs> kwa hiyo unaweza kama wanasunna hata wale ambao wanasema wasio wana sunna, sunna. ukiangalia kwenye katiba za matasisi yao utakuta kwamba wanasema tunafuata Qur'ani na sunna sunna نغفواط انجي امتوبو محمد صلى الله عليه وسلم قام الصحابه وامطومه صلى الله عليه وسلم واو ولتاموا ولثاميل سنده وكانا تشukua kila anachokifanya mtume صلى الله عليه وسلم bituma kwambia inna jibril hakika jibril atani fa akhbarani anna fi ma Amekuja kaniambia ndani ya viatu yangu kuna uchafu kuna najisi kisha ndio sababu ya mimi kuvua hizo viatu lakini angalia maswahaba wanaangalia Mtume صلى الله عليه وسلم aafanya nini derechio yamefanya zaidi ya kiongozi wa jeshi namna anapoimbwa namna anapofuata maswahaba walikuwa namfuata Mtume صلى الله عليه katika kila jambo kwa sababu alitambua sunna ni sheria ya Allah mtakabara na mtukuzwa ndugu zangu waislamu ndugu zangu waislamu ndugu zangu wa sunna maswahaba walikuwa wanathibiti sunna ya Mtume sana sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake ndio maana wakao wanaiga kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili wayinye sunna kila anacho anachomuona Mtume afanya anafanya lakini pia wakisafiri na mtume wanlazimiana nayo kwa nguvu ili wachukue sunna yake. Mtu hawazi, mtume anaenda sehemu fulani, anaaga nyumbani anasafiri safari naye. Hajali kwamba anaenda kuele nini, ako na hai. Kwa felanini, na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anabadilisha akijua mtume anasafiri na ye anasafiri naye. Ili achukue sunna kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiwa nyumbani mda <tum> wote anaenda nyumbani kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ana lazimiana naye aje shirikane naye isipokuwa sem zafara wali lazimiana na Mtume صلى الله عليه ili waichukue sunna yake wa lakini maswahaba walikuwa kumuuliza maswali Mtume صلى الله عليه وسلم hizi ni njia sasa alipo akizifanya ili ni kuchukua wa sunna wanamuuliza maswali Mtume صلى الله عليه وسلم nda lakin wa sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakisafiri kutoka mikoa yao kutoka nchi zao wanaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuchukua sunna wa hakaza hum wafati rasulillah hivyo hivyo baada ya kufariki sallallahu alayhi wasallam يعملون بما علموا بي علم سنته walikuwa kifanyia kazi Zile sunna ambazo wamesijua wakijua kuwa ni sunna wanafanyia kazi wayatakwala nabuna ma lam ya'lamu minha lakini baada ya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kistafuta sunna ambazo hawajajua wanazitafuta wao kwa wao sahaba na sahibia kwa sahaba wenzake kutafuta sunna ambayo yeye hakuipata kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pia walikuwa wakati mwingine ameisikia sunna kwa sahaba fulani kwamba naye ameipata kwa fulani ana sabiri ndio kuichukua sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم ni wa Islam masahaba Mtume صلى الله عليه وسلم waliku walithamini sunna waliteba sunna katika maisha yao wakatangua kama ni ya sunna lakini pia masahaba hao hao hii zamani ya sunna wakainjenga kwa wanafunzi wao matabiin wakainjenga kwa matabiin ile sunna waliyochukua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakaisimika wakaifundisha wakalithibitisha katika vifuu vya matabiin wale ambao hawakujaliwa kumwona mtume sallallahu alaihi wasallam ila waliwaona wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam karni ambazo siikuwa na baraka karni ambao siikuwa وقال bola wa kan wa kawa nawaambia matabiin hada aidu nabiyuna ilaina masahaba kanawaambia matabiin haya mayali mabao mtume sallallahu alayhi wasallam lituziya nakatufundisha fa tajara tabiuna la biihsan higo ibo matabiin wao wakaibba sunna wakaendelea kaipenoka kwa wali wafasi jidwali mpaka sunna katufikia hayo mnasi ya niwa ya Allah tbaraka taala thumma jaat al a'ima kisha wakaa maimamu min al qarni katika qarni ya 4 wakaa sunna wakaipambania sunna waka wakafanya makubwa katika sunna ya Muhammad sallallahu alaihi lakini katika mlango huu ponyesha masahaba namna walivyodhamini sunna tuangalie katika maneno yao walipokuwa kizungumza yanayoonyesha thamani ya sunna katika maisha yao Sahaba wa kwanza ni mama yetu Aisha radhiallahu anha bimkuda katika as anasema Aisha allahu anha ina ababakar حقيق ابو بكر رضي الله عنه قال ابسمها عائشه مما يتو لكن لبنت yake na Abu الله عنه انهما روى رضي الله عن الصحابه اجمعين مما يج عائشه انا تطوكelea maneno mazito kutoka kwa baba yake mzazi wote hawa ni na sahaba digo Allah ta'ala alayhi ana sama الله عنه las tutalika shay'a Kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaamalu bihi illa amiltu bihi. Minsi mwenye kuacha kitu kichototi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kutifanya Ispokuwa lazima nikibali. Maadamu fursa nayo na wakati ninao. Abaka Rabbiy Allahu alahu atagui maadamu inathibiti sunna nafanya. Sisi mangapi tumeacha ndugu zangu? Mangapi tangu umejua? Suna ya Nabiu tangu mnafahamu Suna ya kupunguza nguo nguo ina kushinda nini kupunguza ni haramu wanaume kuvaa nguo iliyoburu na inapita kwenye macho ya kibogori hiyo nguo inatamani gani wewe eh ukindia nayo kabulini itafanya nini ukifa leo umejaa manguo na isbali umejaza manguo na burusa kijana wa Islam utatusaidia nini wewe wa Islam wakatiumeshindwa kumiliki nguo yako Kijana unaitwaaje kijana barabara? Kijana nguvu ambaye anategemewa katika sundaa, unashindwa na suwali yako, unashindwa na kazi yako, huamuruza, waona ndio nje basi Abubakar radiyallahu alaihi wa amesema siwezi kuacha jambo ambalo mtume amejifanya isipokuwa nalifanya. Nduwe islamu Kijana tutumia umri, huu ni umri akaji akabadilika. Kijana yeye ni mwana sunna, achilia bali kwa mwana Ni Muislamu au si Muislamu? Inatokea agani wanakufa watu 10, watu haijulikani kama Muislamu mweupe ni nani na si Muislamu. Hada alama moja ya kuwa Muislamu. Hapo anakwambia mimi Muislamu ni sasa, si Muislamu mseme mseme. Hakuna mama na mna hiyo ndugu za Muislamu. Huyo ni Abubakar radiyallahu anhu. Anasema maneno mazito kama haya. Anasema nini? فانني لا اخشى حقيقه مني ناغوبا ان شيئا من امره ان ازيغ نتيا چغامو لولوت ketika amrul za muta sallallahu alaihi wasallam musidem kapotea manana haya nataja imam al bukhari ampokema imam al bukhari qala ibta ana sama al imam ibn batta ketika al ibada hada qala hada ndugu zangu haya maneno yasema ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yatakhofu ala nasih alaw qayy nafsy yake in hua hala fashai'a ikuwa ataacha min ummi sunnati katika sunna zake mtomo sallallahu alayhi wa sallam apotee famada asa an fi zamanina Vipi hali katika zama zetu Vipi tunatakiwa kuwa sisi katika zama zetu? Zama ambazo awahu ahlau yastehasibuna binabiihi na wa awamrihi. Watu wa zama hizi wamekuwa wanafanya kejeli, wanamfanyia kejeli mtume wa kenyeli. Kenyeli Allah na maamrisho yake. Wanamfanyia kejeli sunna ya mtume sallallahu na maamrisho yake. Ndipo Islam wayataba huu na bibukhanafati Wana ni wana kwa kumkhalifu Mtume Salla Allahu Alayhi sunnati na atitharao sunna Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam Mtume Salla Allahu Alayhi wali mukhalifu Mtume katika vita vya Uhud yale walipata sisi tunahafafu mangapi nani katika hii sunna Wanatafuta shida ya Waislamu haya matatizo na wapati wapi? Sababu ni nini? Waislamu wanamizana. Kwa nini sisi maana Kwa nini sisi Waislamu hatupendani? Kwa nini tunagombana? Hatuwezi kupendana. Wala kugombana Wala kuana kukuwa kitu kimoja ikiwa tutaacha sumu ya mtu msallallahu alaihi wasallam. Wallahi hakuna kinacho tutafuna isipokuwa ni kuacha sumu ya mtu msallallahu alaihi hayo wakazi sunna mio na kushikamana ushaidi kwa wazi au mtbaraka wataala anasema wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u asbula fatafarqa bikum an sabili ahli sunna kutafutiana na kutana kwa chama hili Watu wa Sunna wanapotofautiana tunaangalia tunapima, tofauti zao kwa Qur'ani na Sunna. Wala tubimike tuseme kama na wengine, bana hata maimamu walitofautiana maimamu wanne, wali ndiyo, ila walikosoana. Imamu Ahmad rahmatullahi ta'ala amemkosoa Imam Shafii kwenye mambo mengi. Lakini pia Imam Shafii ndiye alimkosoa Imam kwenye mambo mengi. Na wote wali mkosoa kama Muhalifa kwenye mambo gani? Bali katika njia inshallaho kitujalia kama muda utatosha. Miongoni mwa njia alitumia masuhaba kuilinda si na kuihami Ni Wali kosoana masuhaba wao kwa wao. Wa wa wow, wow. Wakawa wakali. Mwingine bali kwa sahaba Abdullah bin Uba anaweka haja kumtosamesha mwanai na ye kwa sababu ya kuonekana anapinga sunna waislamu umoja wetu umejengwa juu ya sunna na ndio maana tunamwambia waislamu umoja mtume saba saba aliacha ameutengeneza katika majukumu makubwa aliyafanya mtume aliacha amepanda umma ni kitu kimoja ni kitu kimoja na yeye atakayotaka kila atakayebudu baada yake aonge kwenye hiyo huo umoja mtume sasa na masahaba wake ndio maana akasema alaikum bisunnati wa sunati alkhulafa arrashidin sika maneno na njia mtume na njia ya na ashabah ndio mababu leo akija mtu akaanzisha kundi akaipa jina akaipa mikakati tutampiga vita kwa sababu anataka kuwagaa waislamu mtume aliacha nafasi wa ni kitu kimoja hakuna kuteteleza umoja mmoja sisi tutatakiwa kuwaonyesha waislamu na kutafuta umoja wa mtume sallallahu alaihi wasi na kila mmoja aonge kwenye umoja huo